Чоловік зайшов до дешевої забігайлівки, де йому налили 200-грамову склянку руської. Випивши, він замовив ще одну. Прихопив тарілку з пиріжками і відійшов до брудного, порізаного ножами, столу. Я теж взяв собі маленьку, кілька бутербродів з ковбасою і підійшов до нього. Не зайнято? Він ковзнув по мені байдужим поглядом, не відповів і відвернувся, занурюючись у власні невеселі думки.